la microfon este preotul Valeriu, aducând cea de-a 30-a lecțiune a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu prilejul acestor lecțiuni ne îndelătnicim, iubiți ascultători, cu citirea cuvântului cel scris al lui Dumnezeu, respectiv noul testament al Domnului nostru Isus Hristos, asistați de un mănânc de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Niculiță. Potrivit unui obicei al nostru, pe care ne l-am format încă de la începutul lecțiunilor, vom avea o istorioară, de fapt este o istorisire, deoarece relatăm un episod din viața de dinainte de președinție a uneia din cei mai vestiți ai Statelor Unite, Lincoln, o cântare și lecțiunea de zi care se va deschide cu încheierea meditației asupra versetului 17 de la Evanghelia după Matei, capitolul 5. Am găsit istorioara aceasta într-o broșurică intitulată Puterea Voinței. Și iată despre ce este vorba. Un băiețandru al nimănui pe lume din America, fără niciun ban în pungă și fără ghete în picioare, fusese angajat mai mult de milă ca vizitiu la cai. Cu timpul însă el a învățat și o meserie ajungând astfel dulgher. Dar nici aici nu s-a oprit, ci uite așa, i-a venit în gând să devină om mare. La auzul acestor lucruri, desigur, prietenii lui îl luară în râs. Dar el a început să învețe singur avocatura după o carte pe care și-a cumpărat-o în acest scop. Pe lângă aceasta a căpătat și multe alte cunoștințe până la stagiul de a ajunge să fie vrednic de a fi pus în dregătoriile de stat. Și în felul acesta, avansând din treaptă în treaptă, a ajuns, unde credeți, chiar în vârful piramidei, cel mai de seamă șef al statului, președinte al Marilor Statele Unite. Da, ați ghicit, este vorba despre Abraham Lincoln. Ceea ce iese în relief din istoria aceasta este tenacitatea voinței. Dacă, deci, chiar în ce privește lucrurile pământești, poți ajunge la realizări inestimabile de mari, întărindu-ți voința cu cât mai mult, Poți ajunge la dobândirea valorilor, virtuților cerești pe aceeași cale. Domnul Iisus a repetat de nenumărate ori în cuvântările sale vorbele acestea. Dacă voiește cineva. În Isaia 55 se repetă de trei ori cuvântul veniți. În Apocalipsa 22, versetul 17, scrie iarăși cine vrea să vină și să ia apa vieții. Dacă un om ca Lincoln a reușit să ajungă până la nauta treaptă de președinte al Marelor State ale Americii, în ciuda tuturor piedicilor care stăteau în cale, cu atât mai mult poți ajunge tu, iubite suflet, la titlul grozav, nemăsurat de mare și incomparabil mult mai prețios de fiu al președintelui întregii creațiuni. Ba, încă știi ce? Ție, iubit ascultător care vrei și care asculți, Îți este rezervat un scaun cu mult mai de valoare decât acela al unui președinte, al unei puteri lumești, oricât de mare ar fi ea și anume, tu ești chemat să stai pe un tron. Cu tronul acesta nu poți compara nici măcar vestitul tron al lui Solomon, despre care se spune că altul în felul acesta nu s-a mai făcut pentru nici o împărăție în lume. Deoarece pe tronul care ți este rezervat, ție să fii așezat, dacă vrei, stă însuși Domnul Isus Hristos. Și ți se pare cumva de necrezut? Ascultă numai ce spune Duhul Domnului în Apocalipsa 3.21. Citezi. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Ce bine am face noi, iubiți ascultători, toți aceia care ne numim creștini, să luăm bine seama la spusele acestea. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești și ascultarea minutelor care ne mai rămân la dispoziție, cu o lumină de plină asupra mărețului hard pe care ne-l ai pus la dispoziție, acela de a deveni copiii tăi, primind pe Domnul Isus Hristos. Amin. Cine-ar putea să-ți iertare Pentru păcatul tău cel mare? cine are putea, cine-ar putea Iisus Dumnezeiescul mie? Cert pacea el, el putea, el ar putea. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, de noul testament al Domnului nostru Iisus Hristos ne vom începe studiul lecțiunii de zi dând citire versetului 17 din Evanghelia după Matei capitolul 5 Verset asupra căruia am avut o serie de meditații cu ocazia lecțiunii precedente, cărora le vom adăuga și pe cele care urmează Haideți așadar să dăm citire din nou versetului 17 parțial din Evanghelia după Matei capitolul 5 care sună astfel să nu credeți, spune Domnul Iisus, că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Așa cum ne arată cuvântul lui Dumnezeu la Galaten, capitolul 3, versetele 24 și 25, legea este numai un îndrumător spre Hristos. Dar în momentul în care a venit Hristos, nu mai este nevoie de îndrumătorul acesta. Când ai ajuns la destinația pe care ți-ai dorit-o, călăuzit de mai multe semne de indicatoare de circulație, hotărât lucru că n-ai să iei semnele de circulație cu tine înăuntru. Nu mai ai nevoie. Ele și-au făcut datoria te-au călăuzit la destinație. Am venit nu să stric, spune Domnul Isus, ci să împlinesc. Hristos nu strică nimic din ceea ce este bun, din ceea ce unește, din ceea ce este frumos. Nu, el nu strică așa ceva. Din potrivă, cine strică cele arătate, este diavolul. Hristos zidește, nu dărâmă. Hristos adună, nu risipește. Hristos împlinește, nu desființează. A desfința înseamnă a lua viața, iar el a venit să dea viață, nu să ia viața. Diavolul dărâmă, diavolul împrăștie, diavolul ia viața. Oriunde se vede așa ceva, este lucrarea lui. Hristos doar un singur zid de râmă, zidul de despărțire dintre om și Dumnezeu și dintre om și om. Acest zid este lucrarea păcatului, a diavolului și el a venit să nimicească tot ceea ce este lucrările diavolului, cum se vede la 1 Ioan 3 cu 8. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Tot cei adevăr este din Dumnezeu, fie că este vorba de lege, fie că este vorba de învățături drepte răspândite printre popoarele păgâne. Acest cuvânt al Domnului Isus privește adevărul de pretutindeni. Dacă n-ar fi fost pus cuvântul n-am venit să stric. Atitudinea noastră față de alte culturi ar trebui să fie neînduplecată. Adevăratul urmaș al lui Hristos trebuie să cerceteze totul și să păstreze ce este bun, adică să păstreze tot ceea ce poartă pecetea adevărului. Ce frumoase și adevărate sunt majoritatea proverbelor popoarelor păgâne. Hristos n-a venit să strice acest adevăr. El nu strică frumosul, ci îl întregește. Tot ce e adevăr și frumos vine din el, sunt razele lui reflectate de diferite corpuri. În versetul următor, la versetul 18 din Matei, capitolul 5, Domnul Isus continuă cu aceste spuse. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Legea a fost dată pentru un timp, la un singur popor, ca să se îndeplinească, așa cum s-a mai spus, măreața misiune de îndrumător spre Hristos, care este realitatea realităților. Tot ce a fost scris în lege a avut scop bine definit. Nimic n-a fost deprisos. Cea mai mică frântură de slovă a avut un rost mare, și n-a trecut până nu s-au întâmplat În tocmai cele scrise După ce s-au întâmplat A trecut Și de aici se poate vedea că legea nu era Lumina adevărului veșnic Ci doar reflecta Razele acestui soare Adevărul nu trece niciodată Chiar dacă Dumnezeu ar renunța la el 2 cu doi fac 4 Va fi în vecii vecilor Și niciodată nu va fi altfel Dumnezeu însuși Putem zice, nu poate modifica un adevăr, căci el este adevărul în sine și în el nu este umbră de mutare sau de schimbare. Un mistic apusean din veacul al 14-lea spunea că adevărul e ceva atât de nobil, încât dacă Dumnezeu s-ar putea depărta de adevăr, eu m-aș alipi mai mult de adevăr și l-aș lăsa pe Dumnezeu. Desigur, este un cuvânt cam îndrăzneț, dar înțeles în sensul în care l-a conceput cel care l-a enunțat, are mult adevăr în el. Noi spunem iarăși, Dumnezeu este adevărul și el nu se poate despărți de sine însuși. Și după cum Dumnezeu este veșnic, așa este și adevărul. Tot ce nu-i veșnic, vorbesc în domeniul spiritual, nu este adevăr. Este ori umbra adevărului, cum a fost legea, ori minciună. Simbolurile nu sunt adevăr, ci numai închipuirea adevărului. De aceea, în Hristos, în realitatea realităților, nu mai e nevoie de închipuirea adevărului. Cine este în adevăr, nu mai are nevoie de închipuirea lui. Legea era o închipuire a adevărului. Ea a fost dată prin Moise, dar adevărul a venit prin Iisus Hristos, cum se vede la Ioan 1, cu 17. Lucrul care nu rămâne în veșnicie, nu face parte din adevăr, deci nu trebuie să ne legăm inima de el. Dacă ceea ce era scris în lege s-a împlinit cu atâta precizie și trebuia respectat cu sfințenie, cu cât mai mult trebuie respectat cu sfințenie cuvântul scris al adevărului, cuvântul scris al lui Dumnezeu. Să învățați să nu treceți peste ce este scris, găsim la 1 Corinteni 4,6, căci tot ce s-a scris, cea mai mică frântură de slovă, are un rost mare. Cine calcă în picioare cuvântul scris, va avea de dat socoteală în ziua judecății și pentru el și pentru cei pe care i-a învățat în felul acesta. Dumnezeu, prin vasele sale, s-a îngrijit să ne lase scris adevărul de care avem nevoie, să trăim dar acest adevăr. Îngerului Bisericii scrie, găsim la Apocalipsa 2.1 și așa mai departe. Ce vei scrie într-o carte, scrie la Apocalipsa 1.11. Vorba zboară, scrisul rămâne, spune un dicton latin. Diavolul fură vorbele din mintea noastră, dar scrisul nu-l poate fura. De aceea Domnul s-a îngrijit să avem adevărul în formă scrisă. Să fim atenți la iotă și la frântură de slovă ca să nu călcăm. În versetul următor, la versetul 19 din Matei 5, Domnul Isus conclude Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor, dar oricine le va păzi și va învăța și pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Cât de larg este harul lui Dumnezeu? El poate cuprinde și pe cei care strică anumite rânduri ale adevărului, bineînțeles din neștiință, căci cine strică în mod conștient, este un vrăjmaș declarat al lui Dumnezeu și acela va fi stricat și el de Dumnezeu la vremea cuvenită. Citește 1 Corinteni 3,17. Referindu-se la acest loc din scriptură, din Evanghelie, fericitul Augustin spune că aceea despre care se vorbește în lege se numește prea puțin. Ceea ce intenționa să spună Hristos este prea măreț. În tot cazul, mărimea duhovnicească a cuiva se judecă după măsura sfântă a cuvântului lui Dumnezeu. Cu cât este cineva mai pătruns de cuvântul lui Dumnezeu, cu atât este mai însemnat în ochii aceluia care s-a descoperit în acest cuvânt scris. De multe ori, o simplă citire a Scripturii aduce mai mult folos decât o lungă predică în care sunt prea puține gânduri de la Dumnezeu. Cu cât suntem mai pregătiți să împlinim voia lui Dumnezeu, arătată în Cuvântul Lui, cu atât El ia aminte la noi mai mult și ne împlinește chiar cele mai neînsemnate dorințe. Nu trebuie să lăsăm la o parte nicio poruncă a Lui, dar să nu facem aceasta cu duh de fariseu, adică ne ținând seama de înțelesul pe care ni-l dă Dumnezeu. Din potrivă, este un privilegiu al nostru să cercetăm care este voia iubitului nostru stăpân, dar să nu uităm că tălmaciul cel mai bun al cuvântului lui Dumnezeu, de altfel singurul tălmaci, este Dumnezeu însuși care lucrează prin Duhul Său și ne îndreaptă adeseori spre acele părți din cuvântul lui Dumnezeu pe care le putem înțelege când un loc este mai greu de înțeles. Mai înțelegem din acest verset că și în veșnica împărăția lui Dumnezeu vor fi trepte, mari și mici. Cel mai mare va stăpâni peste 10 cetăți, iar cel mai mic va stăpâni peste cetăți mai puține, după cum vedem la Luca, capitolul 19. Un lucru trebuie observat aici. Ce liberi de pismă trebuie să fie locuitorii cerului, ca să poată suporta să fie unul mai mare și altul mai mic, fiind, totuși, Fericiți! Îndemnul cuvântului sfânt pentru noi este de a năzui spre lucrurile mai înalte, adică de a împlini tocmai cele scrise în legea dragostei și adevărului și de a nu strica nimic din ceea ce știm că Dumnezeu a rânduit. În versetul următor la versetul 20, Domnul Isus vine și ne spune următoarele. Căci vă spun că. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. După însăși forma de exprimare, neprihănirea fariseilor era a lor, produsul ființei lor, al înțelepciunii și eforturilor lor. Era născută din pământ și tot cei din pământ, din natura lui, nu poate fi primit în împărăția cerurilor, care este de altă natură. Naturile deosebite se resping. Tot ceea ce este bun în omul născut în păcat, tot ce este bun pe pământul stăpânit de cel rău, în fața lui Dumnezeu pentru împărăția lui cerească este ca o cârpă murdară, scrie la Isaia 64 cu 5, ca ceva care poate produce infecția și nu poate fi primit. După cum omul nu are viața în sine, ci trebuie să o primească, tot așa nu se poate mântui pe sine din ceea ce are el, ci mântuirea trebuie să o primească din afara lui. Domnul Iisus este cel care a adus din ceruri mântuirea, neprihănirea și viața. Cine crede în El, cine vrea să primească farul harului Său, va fi mântuit și neprihenit. Neprihănirea este Hristos, ni se arată la 1 Corintenii 1 cu 30. Cine îl primește pe El este neprihenit. Nu neprihănirea mea, ci neprihănirea lui trebuie să o primesc. Și atunci, abia atunci voi intra în împărăția cerurilor. Neprihănirea mea are natura pământului și cerul o respinge. Neprihănirea lui are natura cerului și de aceea cerul primește ceea ce este a lui. Nu ceea ce fac eu, ci ceea ce a făcut el mă mântuiește. Saul din Tars, Pavel de mai târziu, avea o neprihănire a lui, dar când s-a întâlnit cu Hristos, a lepădat tot ce avea el bun. Și neprihănire, și râvnă, și înțelepciune, toate acestea le-a socotit ca pe un gunoi, pentru ca să-l poată primi pe Hristos, așa cum el însuși ne spune la Filipeni, capitolul 3, de la, versetele 4, de la versetul 4 până la 9. Mulți din cei ce vin la Hristos leapă de lucrurile rele, dar păstrează pe acelea pe care li par lor a fi bune. Ori, tocmai acest lucru îi împiedică de a intra în Hristos, în împărăția cerurilor. Luca 14,33 spune, cine nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Domnul Iisus însuși vorbește acolo. Adevărata venire și primire a lui Hristos este numai atunci când lepezi tot și ce este bun în ochii tăi și ce este rău. Neprihănirea fariseilor era suma totală a trecutului, deci toată viața lor și-o bazau numai pe trecut. Ori Evanghelia Harului este cu totul altceva. Ea își are privirile ațintite spre viitor. Neprihănirea pe care o dă Hristos este de natură veșnică. Vorbind despre neprihănirea fariseilor, Felicitul Augustin spunea că cel pe care trebuie să-l întreceți în dragoste dădea a zecea parte din bunurile sale, dar voi nu dați nici a mea parte din ale voastre. Cum deci ei veți întrece pe cei care n-au nici măcar nu-i egalați? Simpla viață morală pe care o duce cineva nu înseamnă neprihenire. Și unii dintre atei sunt oameni morali. Nicio moralitate nu-i neprihenire dacă lucrurile nu sunt făcute spre slava lui Dumnezeu și prin harul lui Dumnezeu. Nu faptele noastre bune trebuie să fie calea în care trebuie să umblăm, ci în faptele lui Dumnezeu trebuie să umblăm, cum ni se arată la Efeseni 2 cu 10. Numai cel născut din nou poate umbla în faptele bune pregătite de Dumnezeu. Fariseii aveau un adevăr fapte bune cu care se puteau lăuda, dar faptele lor fără Hristos nu le deschideau ușa mântuirii. Pe timpul lui Alexandru Ianeus între anii 103 și 76 înainte de Hristos, au fost răstigniți 800 de farisei și au ucis sub ochii lor soțiile și copiii lor. Irod cel Mare a impus evreilor un jurământ de credință față de August și față de el însuși. Peste 6000 de farisei au refuzat să-l depună și au fost amenințați. Mulți au fost omorâți. cât de extraordinare fapte bune ai face, fără Hristos, fără primirea a ceea ce a făcut El pentru omenire, fără jertfa Lui și fără viața Lui, totul este zadarnic, nu se poate intra în împărăția cerurilor, ești un nimeni și un nimic în fața lui Dumnezeu în materie de mântuire așa cum se vede la 1 Corinteni capitolul 13 în primele versete unde spune chiar trupul dacă mi l-aș da să fiu alți fără dragoste, adică fără Dumnezeu sunt nimic Fariseii se lăudau cu neprihănirea lor omul pentru a primi slavă de la oameni este în stare de orice jertfă, chiar moartea o primește dar vedeți Asta nu-i calea spre neprihănire, ci înșelăciunea deavolului. Câți n-au murit pentru diferite idei pe care le-au susținut cu încăpățânare, chiar dacă erau convinși că nu sunt adevărate, însă din pricina orgoliului n-au cedat. Așa erau fariseii, așa era neprihănirea lor. Ei făceau toate faptele bune toate practicile religioase numai pentru a fi lăudați de oameni, cum însuși Domnul Isus le spune la Matei 23,5 și îi numește fățarnici. Lăuntrul lor era plin de murdăria păcatului. Misticul creștin Isichie Sinaitul spune pe omul din afară ușor îl face cineva monah, dar pe omul din lăuntru cu greu. Evlavia din afară, văzută, fără ceală untrică este fățărnicie și înșelare. Adevărata neprihănire este smerită și simte cu omul păcătos, îl doare de căderea lui și încearcă să-l ajute. Neprihănirea fariseilor este rece și nepăsătoare. Ascultați numai ce spune Ghiote despre această categorie de oameni. Citez. O voi oameni cuminți! Sunteți așa de liniștiți, așa de imparțiali, voi oameni morali, și mustrați pe bețiv, urgisiți pe nebun, treceți pe lângă ei ca preotul și mulțumiți lui Dumnezeu ca fariseul că nu v-a făcut și pe voi ca unul din aceștia. M-am îmbătat și eu de multe ori. Pasiunile mele n-au fost niciodată departe de nebunie și nu-mi pare de niciuna, nici de alta, fiindcă știu că toți oamenii extraordinari care au făcut ceva mare, ceva în aparență imposibil, au fost defăimați întotdeauna și socotiți drept bețivi și nebuni. Să vă fie rușine vouă celor care sunteți teferi, să vă fie rușine înțelepților. Încheiat citatul Ceea ce spune Gheote este cam exagerat, e adevărat. Dar din acestea se desprinde adevărul evanghelic cu privire la morala mândrilor farisei, al căror nume, din nefericire, este atât de mare și în zilele noastre. Nu e așa că acesta nu este cel mai potrivit context care să marcheze încheierea unui program? Și totuși, așa cum v-am anunțat și cu alte ocazii, din anumite considerente tehnice, suntem nevoiți, iubiți ascultători, ca la punctul acesta să aducem la cunoștință încheierea programului numărul 30, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iar acum dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se odihnească peste duhurile, sufletele și trupurile dumneavoastră, Haideți să folosim ultimele minute care ne-au mai rămas disponibile în ne cu citirea unei poezii urmată de o melodie. Poezia poartă titlul Când tu plutești pe amele valuri. Când tu plutești pe amele valuri din mal în mal se face cale. Lumina valurilor mele sărută umbra tălpitei. Când tu mi călătorești pe tinsul pustiu al țarinelor mele, Tot praful meu sărută urma și talpa ta călcând pe ele. Când tu mi cobori pe liniștirea cuvintelor Scripturii Sfinte, M-apropi și-ți sărut cu lacrimi umblarea ta printre cuvinte. Când tu mi pui jugul tău pe umeri, și-mi faci pe cruce loc și mie și-mi dai o parte din ocară, cum le sărut cu bucurie. Când stau plecat, cum nori serii, în rugăciunea lor spre soare, De sărutarea feței tale mis buzele strălucitoare. ce -ar mai putea fi atunci pe lume o slavă asemeni pentru mine ca sărutarea împărtășirii, Nemai desprins să înveci de tine. Amin. Cum doarește cerul și la pașii aleargă la izbuc. Tot așa uitca eu fața și mereu mereu miedo. Tu mă doamne